«Голлі Джексон, ні жива, ні мертва. Цей розділ для всіх вас. Дякую, що залишалися зі мною до самого кінця. Частина перша, один, мертвий погляд, адже, так кажуть, хіба ні, безжиттєвий, скляний, порожній. Мертві очі тепер стали її постійними супутниками. Всюди за нею спостерігали, завжди були поруч, варто було лише моргнути. Вони ховалися десь у глибині її свідомості і супроводжували її навіть у снах». Його мертвий погляд саме в ту мить, коли він перейшов межу між життям і смертю. Вона бачила ці очі у швидких поглядах і найглибших тінях, а іноді й у дзеркалі, на власному обличчі. І Піп бачила їх просто зараз. Вони дивилися крізь неї, мертві очі в голові мертвого голуба, розпростертого на під'їзній доріжці. Скляні й безжиттєві, якщо не рахувати відображення її самої в них, коли вона опускалася на коліна – і простягала руку, не щоб доторкнутися, а лише поглянути ближче. «Готова йти, папушко?» – промовив позаду тато Піп. Вона здригнулася, коли він різко зачинив вхідні двері, і в цьому звуці, як у відлунні, ховалася луна пострілу, другий її супутник. «Так», – відповіла вона, випрямляючись і намагаючись вирівняти голос. «Дихай, просто дихай, дивись!» – вона вказала, хоча й не було потреби. «Мертвий голуб!» Тато нахилився, щоб роздивитися, чорна шкіра зморщилася біля примружених очей, а бездоганний костюм-трійка зібрався складками біля колін, а тоді його обличчя змінилося. Добре знайома їй гримаса. Зараз він скаже щось дотепне і безглузде на кшталт. «Голубиний пиріг на вечерю?» Точно як по нотах. Майже кожна друга його фраза тепер була жартом, ніби він намагався ще більше змусити її посміхнутися. Піп здалася і усміхнулася йому у відповідь. «Тільки якщо подадуть із пюре пацюка...» Пожартувала вона, нарешті відвівши погляд від порожнього голубиного погляду і закинувши бронзовий рюкзак на плече. «Ха!» – він плеснув її по спині, сяючи. «Маєш вбивчий гумор». Його обличчя знову змінилося, коли він усвідомив, що сказав, і всі інші значення, що крилися у цих трьох простих словах. Піп не могла втекти від теми смерті. Навіть цього світлого серпневого ранку в безтурботну миті з батьком. Здавалося тепер лише цим вона й жила. Тато швидко позбувся незручності, для нього такі моменти ніколи не тривали довго, і кивком голови вказав на машину «Ходімо, не можна спізнитися на цю зустріч». «Так», – сказала Піп, відчиняючи двері і займаючи місце, не знаючи, що ще сказати. Її думки залишилися там і з голубом, поки вони від'їжджали». Вона отямилася лише на парковці біля вокзалу Літл Кілтон. Тут було людно, сонце виблискувало на рівних рядах ранкових потягів, тато зітхнув. Ага, той самий факаш у Порше знову зайняв моє місце. Факаш – ще одне слово, щодо якого Піп відразу пошкодувала, що навчила цьому тата. Вільні місця були лише в самому кінці, біля сітчастої огорожі, куди не діставали камери – колишнє місце Гові Бауерса. В одній кишені гроші, в іншій – маленькі паперові пакети. І навіть не встигнувши зупинити себе, Піп відчула. Звук розщибання паска безпеки перетворився на цокання взуття Стенлі Форбса по бетону позаду. Тепер уже ніч, гові не у в'язниці, а тут, під помаранчевим світлом, з тінями замість очей. Стенлі підходить до нього, обмінюючи жменю грошей на своє життя, на свою таємницю. І коли він повертається до Піп, з мертвим поглядом у ньому розкриваються шість дір. Кров заливає сорочку і бетон, і якимось чином вона вже на її руках. Вона вся в крові і «Ідеш, папушко!» Тато тримав для неї двері відчиненими. «Іду», – відказала вона, витираючи руки об свої найкращі штани. У поїзді до лондонського Марі було так само людно. Пасажири стояли в притул, Незграбно усміхаючись із закритим ротом замість вибачень, коли штовхалися. Руки на поручнях не вміщалися, тому Піп трималася за зігнуту руку тата, щоб не втратити рівновагу. Якби ж це дійсно допомагало. Вона двічі побачила Чарлі Гріна у вагоні. Перший раз у потилиці чоловіка, поки той не повернувся, щоб зручніше читати метро. Вдруге, це був чоловік, який чекав на платформі, тримаючи в руках пістолет. Але коли він зайшов у їхній вагон, його обличчя змінилося, втратило будь-яку схожість із Чарлі, а пістолет виявився парасолькою. Минуло вже чотири місяці, а поліція так і не знайшла його. Його дружина, Флора, здалася поліції у Гастінгсі вісім тижнів тому. Вони якимось чином розгубилися під час втечі. Вона не знала, де її чоловік, але за чутками в інтернеті йому вдалося дістатися до Франції. Піп все одно виглядала його. Не тому, що хотіла, щоб його впіймали, а тому, що їй потрібно було, щоб його знайшли. І ця різниця означала все, саме тому все вже не могло бути, як раніше. Тато перехопив її погляд. «Нервуєш перед зустрічю?» – перепитав він, перекрикуючи скрегіт коліс, коли поїзд сповільнювався біля Марілибона. «Все буде добре. Просто слухай Роджера, гаразд?» Він чудовий юрист, добре знається на своїй справі. Роджер Тернер був адвокатом у фірмі її тата, і, як казали, найкращим у справах про наклеп. Вони зустріли його за кілька хвилин біля старого червоного конференц-центру, де була заброньована переговорна кімната. «Знову вітаю, Піп», – сказав Роджер, простягаючи їй руку. Піп швидко перевірила свою долоню на кров, перш ніж потиснути її. «Гарні вихідні, Вікторе!» Так, дякую, Роджере. І ще маю залишки обіду, тож понеділок теж буде чудовим. Тоді, мабуть, нам час заходити, якщо ти готова. Спитав Роджеру Піп, звіряючи час, іншою рукою тримаючи блискучу валізу. Піп кивнула. Долоні знову здавалися вологими, але це був просто Піт. Лише Піт, все буде добре, Люба. Сказав їй тато, поправляючи комірець. Так, я вже проводив тисячі медіацій, Усміхнувся Роджер, відкидаючи назад сиве волосся. «Не варто хвилюватися. Подзвони мені, коли все закінчиться». Тато Піп нахилився, щоб поцілувати її в Маківку. «Побачимося вдома ввечері». «Роджере, побачимося в офісі пізніше». «Так, до зустрічі, Вікторе. Прошу, Піп». Їхня переговорна була під номером 4, е на останньому поверсі. Піп попросила піднятися сходами, Якщо серце калатало від навантаження, то не від чогось іншого. Так вона це пояснювала собі. Саме тому тепер щоразу бігала, коли відчувала, як у грудях стискає. Бігти, поки не стане боліти інакше. Вони дісталися нагору, старий Роджер трохи відстав, важко дихаючи. У коридорі перед номером 4 стояв елегантний чоловік, який, побачивши їх, усміхнувся. «О, ви, мабуть, Піпа Фіцамобі», – звернувся він. «Ще одна простягнута рука, ще одна швидка перевірка на кров. А ви – її представник, Роджер Тернер. Я – Хасан Башир, і сьогодні я ваш незалежний медіатор». Він усміхнувся, підштовхнув окуляри на тонкому носі. Виглядав доброзичливим і таким захопленим, що аж підскакував на місці. Піп не хотіла псувати йому день, але без сумніву саме це і станеться. «Рада знайомству», – сказала вона, прочищаючи горло. І я радий. Він плеснув у долоні, чим здивував Піп. Отже, інша сторона вже в залі, усе готове. Якщо немає додаткових питань, він поглянув на Роджера. Думаю, можемо починати. Так, усе гаразд. Роджер обережно обійшов Піп, щоб взяти ініціативу, а Хасан повернувся і притримав двері до 4Е. Усередині було тихо. Роджер пройшов перший, кивнувши Хасанові на знак подяки. Тепер настала черга Піп. Вона вдихнула повітря, розправила плечі і видихнула крізь стиснуті зуби. Готова. Вона ступила в кімнату. І перше, що побачила, було його обличчя. Він сидів по той бік довгого столу, з гострими вилицями, що спадали до рота, і з світлим волоссям, зачесаним назад. Він підвів очі, зустрівся з нею поглядом, і в його очах майнула темна, самовдоволена тінь. «Макс Гастінгс, два. Ноги Піп зупинилися». Вона не наказувала їм цього робити, це було щось первісне невимовне, навіть один крок далі був би вже надто близько до нього. «Сюди, Піп!» – сказав Роджер, відсуваючи для неї стілець прямо навпроти Макса і запрошуючи її сідати. Поруч із Максом навпроти Роджера сидів Крістофер Епс, той самий адвокат, що представляв Макса на суді. останнє Піп бачила цього чоловіка на світоцькому місці. Тоді вона була в цьому ж самому костюмі, а він накидався на неї своїм різким, уривчастим голосом. Вона теж його ненавиділа, але ця ненависть губилася, розчинялася у ненависті до людини, що сиділа навпроти. Між ними була лише ширина столу. «Отже, доброго дня всім!» – бадьором мовив Хасан, займаючи своє місце на чолі столу між двома сторонами. «Давайте швидко пройдемо вступну частину». Моя роль як медіатора полягає в тому, щоб допомогти вам дійти згоди і домовленості, прийнятної для обох сторін. Мене цікавить лише одне, щоб усі тут залишилися задоволені, гаразд? Очевидно, Хасан не відчув напругу в кімнаті. Мета медіації – фактично уникнути судового процесу. Судова справа – це велика морока і коштує всім дорого, тому завжди краще спробувати домовитися ще до того, як буде подано позов». Він усміхнувся спочатку в бік-піп, а потім Макса. Однакова посмішка для обох. Якщо ми не дійдемо згоди, містер Гастінгс і його представник мають намір подати позов про наклеп проти міс місфіт Самобі. допис допису Блозі, опубліковані 3 травня цього року, які, за їхніми словами, містили наклепницьке твердження та аудіофайл. Хасан глянув у свої нотатки. Містер Епс, Представляючи позивача, містера Гастінгса, стверджує, що наклепницьке твердження дуже серйозно вплинуло на його клієнта. Як на психічний стан, так і на репутацію, яку вже не відновити. Це, у свою чергу, призвело до фінансових труднощів, за які він вимагає компенсацію. Руки Піп стиснули у кулаки на колінах, кісточки виступили з-під шкіри, немов хребет до історичної істоти – вона не знала, чи витримає і чи зможе слухати все це, вона, чорт забирай, не знала, чи зможе взагалі тут сидіти. Але вдихнула і спробувала. Заради тата, Роджера і бідолашного Хасана. На столі перед Максом, звичайно, стояла його дратівлива пляшка з водою. Каламутний темно-синій пластик із гумовим носиком, що відкривається клацанням. Це була не перша зустріч. Піпи з цією пляшкою виявилося, що в такому маленькому містечку, як Літл Кілтон, бігові маршрути часто перетинаються, вона вже звикла до цього бачити Макса на пробіжці, коли бігла сама, ніби він робив це навмисно, і завжди з цією клятою синьою пляшкою. Макс помітив її погляд. Він потягнувся до пляшки, натиснув кнопку, щоб відкрити носик, і зробив довгий гучний ковток, полощуючи воду в роті. Весь цей час його очі не зводилися з неї. Хасан трохи послабив кроватку. «Отже, містере Епс, якщо хочете, можете розпочати з вашої вступної заяви». «Звісно», – мовив Епс, перебираючи папери, голос у нього був такий же різкий, як Піп пам'ятала. «Мій клієнт страждає з моменту, коли міс Фіц Амобі опублікувала наклепницьке твердження 3 травня ввечері, особливо з огляду на її значну аудиторію в інтернеті» понад 300 тисяч підписників на той момент. Мій клієнт має першокласну освіту в дуже авторитетному університеті, що робить його дуже привабливим кандидатом на роботу після випуску. Макс знову зробив ковток із пляшки, ніби підкреслюючи цю думку. Проте останні кілька місяців містер Гастінгс не може знайти роботу на рівні, на який заслуговує. Це прямий наслідок шкоди репутації, якої завдала наклепницька заява «Міс Фіц Амобі, через це мій клієнт досі змушений жити з батьками, бо не може знайти відповідну роботу і, відповідно, не може дозволити собі орендувати житло в Лондоні. Бідненький маленький серійний гвальтівник», – подумала Піп, промовляючи це очима. «Але страждає не лише мій клієнт», – продовжив Епс. Його батьки, містер та місіс Гастінгс, також перенесли стрес, і навіть нещодавно змушені були поїхати з країни до другого будинку у Флоренції на кілька місяців. Їхній дім розмалювали тієї ж ночі, коли міс Фіц Амобі опублікувала наклепницьке твердження. Хтось написав на фасаді. «Гвальтівник, я тебе дістану. Містер Епс перервав Роджер. Сподіваюся, ви не натякаєте, що моя клієнтка має до цього відношення». Поліція навіть не розмовляла з нею з цього приводу. «Зовсім ні, містер Тернер. Кивнув Епс. Я згадую це лише тому, що можна припустити причинно-наслідковий зв'язок між наклепницькою заявою «Міс Фіц Амобі» та цим актом вандалізму. Оскільки це сталося через кілька годин після її слів, як наслідок сім'я Гастінгсів не почувається в безпеці у власному домі і була змушена встановити камери спостереження біля входу. Сподіваюся, це певною мірою пояснює не лише фінансові труднощі містера Гастінгса, а й сильний біль і страждання, яких зазнали він і його родина після зловмисної наклепницької заяви міс Фіцамобі. Зловмисної. Піп відчула, як щоки налилися жаром. «Я назвала його гвальтівником, бо він і є гвальтівником, тож, містер Етернер!» Гаркнув Епс, підвищивши голос. «Рекомендую порадити вашій клієнтці мовчати» і нагадати, що будь-які наклепницькі висловлювання, які вона зробить зараз, можуть бути розцінені як усний наклеп. Хасан підняв руки. «Так, так, давайте всі трохи заспокоїмося. Міс Фітс Амобі, ваша сторона теж отримає слово пізніше. Він ще раз послабив кроватку. Все нормально, Піп, я цим займуся», – тихо сказав Роджер їй. «Я нагадаю міс Фітс Амобі», – сказав Епс, навіть не зважаючи на неї. А звертаючись до Роджера, що чотири місяці тому мій клієнт постав перед Королівським судом і був визнаний невинним за всіма звинуваченнями. Це все, що потрібно, щоб довести, заява, зроблена 3 травня, справді була наклепницькою. Втім, втрутився тепер Роджер, перебираючи свої папери, заява може бути наклепницькою, лише якщо подається як факт. Твіт моєї клієнтки звучить так. Останнє оновлення щодо суду над Максом Гастінгсом. «Мені байдуже, що думає присяжні, він винен». Він прочистив горло. Фраза «мені байдуже» чітко підкреслює, що далі йдеться про суб'єктивну думку, а не про факт. От тільки не це, перебив Епс. Ви хочете сховатися за правом на власну думку? Справді, будь ласка». Заява була сформульована як факт, а аудіофайл подано так, ніби це справжній запис. «Це справжній запис», – сказала Піп. «Хочете послухати?» «Піп, будь ласка, містере Тернер, це явно фальсифіковано!» Вперше заговорив Макс, дратівливо спокійний, склавши руки перед собою. Його погляд був спрямований лише на медіатора. «Я навіть не звучав так. Як гвальтівник?» Виплюнула Піп у його бік. «Містер Тернер, Піп, гаразд, всі заспокоїлись!» Хасан підвівся. «Давайте трохи зменшимо градус. Кожен отримає можливість висловитися!» Нагадаю, ми тут, щоб усі залишилися задоволені результатом. Містере Епс, чи не могли б ви роз'яснити, яку саме компенсацію вимагає ваш клієнт? Епс схилив голову, дістаючи знизу аркуш паперу. Щодо спеціальної шкоди. Враховуючи, що мій клієнт мав би працювати протягом останніх чотирьох місяців із місячною зарплатою, якої можна очікувати для людини на його посаді, це було би щонайменше три тисячі фунтів стерлінгів. Тобто фінансові збитки становлять 12 тисяч фунтів. Макс знову жадібно всмоктав воду зі своєї пляшки, вода хлюпала в його горлі. Піп хотілося взяти цю кляту пляшку і розбити йому обличчя, якщо вже й має бути кров на її руках. То його. Звісно, неможливо оцінити грошима біль і моральні страждання, яких зазнали мій клієнт і його родина. Але ми вважаємо, що сума у 8 тисяч фунтів є достатньою. Разом це двадцять тисяч фунтів стерлінгів – це абсурд», – сказав Роджер, похитавши головою. «Моїй клієнтці лише 18 років». «Містер Етернер, дайте мені закінчити». Насмішкувато кинув епс, облизавши палець, щоб перегорнути сторінку. Втім, обговорюючи це з моїм клієнтом, ми дійшли висновку, що його постійні страждання спричинені тим, що наклепницька заява досі не відкликана і вибачення не опубліковано. Це мало би для нього значно більше значення, ніж будь-яка грошова компенсація. Міс Фіцца Мобі видалила пост кілька тижнів тому, коли ви надіслали першу вимогу, зазначив Роджер. «Містер Етернер, будь ласка», – відповів Епс. Якби Піп ще раз почула це його «будь ласка», вона би йому розбила обличчя. Видалення твіта постфактум не зменшує шкоди репутації, тож наша пропозиція така. Міс Фіц Амобі публікує заяву на тому ж акаунті, де відкликає своє попереднє наклепницьке твердження, визнає свою неправоту та вибачається за завданий біль. І це найважливіший пункт, тому уважно слухайте. У цій заяві вона повинна повністю визнати, що сфальсифікувала згаданий аудіофайл, і що мій клієнт ніколи не казав цих слів. «Відчепіться, піп міс фіця, мобі!» Благально звернувся до неї Хасан, борючись із кроваткою, ніби вона стискала йому шию. «Я проігнорую емоційний зрив вашої клієнтки, містер Етернер», сказав Епс. «Якщо ці вимоги будуть виконані, ми погодимося знизити суму грошової компенсації на половину до 10 тисяч фунтів». «Гаразд, це вже непоганий початок» кивнув Хасан, намагаючись повернути контроль. «Містере Тернер, чи бажаєте відповісти на цю пропозицію?» «Дякую, містере Башир», – сказав Роджер, беручи слово. «Запропонована сума все ще завелика. Ви надто оптимістично оцінюєте перспективи працевлаштування вашого клієнта. Я не вважаю його особливо хорошим кандидатом, особливо за нинішнього стану ринку праці. Моїй клієнтці лише 18». Її єдиний дохід Це рекламна виручка від подкасту про справжні злочини А незабаром вона вступає до університету Де матиме значні студентські борги У цій ситуації вимога є необґрунтованою Добре, сім тисяч Сказав Епс, звузивши очі П'ять тисяч, парерував Роджер Епс швидко глянув на Макса, який ледве помітно кивнув Звісившись у бік у кріслі Нас це влаштовує, сказав Епс за умови відкликання заяви та вибачення. Схоже, ми рухаємося вперед. Обережна посмішка повернулася на обличчя Хасана. «Містер Тернер, міс Фітс які ваші думки щодо цих умов?» «Ну, – почав Роджер. – Я вважаю, що не згодна, – сказала Піп, відсуваючи стілець від столу, ніжки голосно заскреготали по полірованій підлозі. Піп, Роджер повернувся до неї, перш ніж вона встигла піднятися». Може, підемо обговоримо, це десь ще й. Я не відкличу своїх слів і не буду брехати, ніби аудіофайл був підроблений. Я назвала його гвальтівником, бо він гвальтівник. Я помру перш ніж вибачуся перед тобою. Вона оскалилася на Макса, лють скрутила їй спину, пронизала шкіру. «Містере Тернер, стримайте свою клієнтку!» Епс вдарив по столу. Хасан заметушився, не знаючи, що робити. Піп підвелася. «Ось що я думаю про твій позов, Максе. Вона виплюнула його ім'я, не в змозі навіть вимовити його. «У мене є найкращий захист, правда. Тож давай, подавай у суд, я не боюся. Побачимося у суді. І ти ж знаєш, як це буде, правда?» «Доведеться знову доводити, що мої слова – правда, а це означає, що ми знову пройдемо твій суд за зґвалтуванням. Ті ж самі свідки, ті ж покази жертв, ті ж докази. Кримінальних звинувачень не буде». Але всі дізнаються, хто ти є насправді назавжди. Гвальтівник. Міс Фіцца Мобі, Піп. Вона сперлася на стіл руками і нахилилася вперед, очі спалахнули, вгризаючись у Макса, якби тільки вона могла підпалити його поглядом, спостерігати, як згорає його обличчя. «Ти справді думаєш, що вдруге зможеш це провернути?» Переконати ще одну присяжних, що ти не чудовисько, він різко глянув її у відповідь. «Ти божевільна!» Зневажливо кинув він. «Можливо, тому тобі і варто боятися. Отже...» Хасан підвівся і плеснув у долоні. «Мабуть, нам варто зробити перерву на чаї і печиво». «Я закінчила», – сказала Піп, закидаючи рюкзак на плече і відчиняючи двері так сильно, що ті вдарились об стіну. «Міс Фіц мобі, прошу, поверніться». Відчайдушно лунав голос Хасана у коридорі. «Чулися й кроки». Піп озирнулася. Це був лише Роджер, який поспіхом збирав папери в портфель. «Піп!» – видихнув він. «Справді, думаю, що нам варто, я не буду з ним домовлятися. Зачекайте!» Гавкіт Епса наповнив коридор, коли він поспішив до них. «Дайте мені хвилину, будь ласка!» – сказав він, поправляючи сиве волосся. «Ми не подаватимемо позов ще з один місяць, гаразд? Уникнути суду – це в інтересах усіх!» «Тож у вас є кілька тижнів подумати, коли емоції трохи вщухнуть». Він глянув на неї. «Мені не треба думати», – сказала Піп. «Будь ласка, просто». Еп спорився у кишені піджака і дістав дві чисті візитки кольору слонової кістки. «Моя картка», – сказав, простягаючи їх їй та Роджеру. «Там є мій мобільний. Подумайте, якщо зміните думку, телефонуйте будь-коли. Я не подзвоню», – сказала вона, неохоче взявши картку, і засунувши її в незайману кишеню піджака Крістофер Епс кілька секунд вивчав її погляд Насупивши брови, ніби співчуваючи Піп не відвела очей відвести, означало програти І, можливо, одна порада Сказав Епс Можете прислухатися, а можете і ні Але я бачив людей, які самі себе руйнують Я і багатьох із них захищав Зрештою, ви лише завдасте болю всім навколо і собі «Ви не зможете це зупинити. Я закликаю вас зупинитися, поки не втратили все. Дякую за неупереджену пораду, містер Епс», – сказала вона. «Але, схоже, ви мене недооцінили. Я готова втратити все, зруйнувати себе, якщо це зруйнує і вашого клієнта. Гарна угода, як на мене. Гарного вам дня, містер Епс». Вона кинула йому солодку, але їдку усмішку розвернулася на підборах і прискорила крок. Клацання підборів – майже збігалося з ритмом її розбурханого серця. І десь там, під цим ритмом, під шарами м'язів і сухожиль, лунав звук шести пострілів –